Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. РОБЕРТ ШЕКЛІ Інструкція з користування. Переклад Лесь Перистий. Це був важливий момент, і легке хвилювання охопило. Капітана Пауела Коли він увійшов у рубку Перше, що треба було зробити зараз Владнати невеличку суперечку Привіт Кинув він Опустившись у м'яке крісло Дантон Штурман Позіхнув та кивнув Арільо Енергетик Поглянув на годинник Стартуємо за розкладом Звісно, відповів Пауел, дві години. Обидва чоловіки кивнули, неначе польоти на Марс були якимось буденним явищем. А Пауел витримав паузу, а потім так ніби недбало не дбало промовив. Екіпаж поповнюється, з нами летить ще дехто. А це ще до чого? Відразу запитав Дантон, і його лице виразило певну підозрілість. Рот Арільйо скривився: Цей наказ надійшов від командування три в останню мить. Недбало кинув Павел. Після цих слів він відчув, як члени екіпажу напружились. Дивина, та й годі. «Звідки така ворожнечість? Кланова солідарність? Що за необхідність була у цьому?» – спитав Арільо. Він був невеликий на зріст, чорнявий, з коротко стриженим кучерявим волоссям та гострими зубами, і мав вигляд неймовірно розумного тер'єра, що був натасканий гавкати на чужих собак навіть ще перед тим, «Як вгледить їх! Ви, хлопці, знаєте про псі!» «Егеш!» – спитав Павел, відчуваючи ніяковість. «Звісно!» – миттю відповів Аріліо. «Це схибнуті!» «Та ні, не схибнуті!» – зауважив Дантон із задумливим виразом обличчя. «Гадаю, ви знаєте!» – промовив Павел. Чоловіка на ім'я Веверлі, який влаштовує цих псі на роботу. У нього є телепати, майстри миттєво рахувати та всяке таке. Я читав про це в газетах, сказав Дантон. Він підняв густу біля брову. Це екстрасенсорні штучки, чи не так? Саме так. Веверлі. Що тягав цих псі по різних шоу, вирішив прилаштувати їх на постійну роботу. Він відчуває, що можна знайти застосування для їхніх здібностей. Отже, наш новий член екіпажу і є цим псі, спитав Дантон. Правильно, сказав Павел уважно спостерігаючи за двома чоловіками. Вони скидалися на кумедних каченят. Більшість космонавтів пристосувалась до самотньої небезпечної роботи, зробившись соціопатами. Окрім того, вони були неймовірно консервативними у галузі космічних досліджень, найсучаснішої сфери діяльності. Звісно, що їхній консерватизм сприяв виживанню в екстремальних ситуаціях. Якщо старе працює, то навіщо застосовувати щось нове? Ці експерименти до добра не доведуть. Все це, як правило, ускладнювало прийняття псі. Кому ж то він потрібен? Сердито спитав Аріліо. Він гадав, що його авторитет у машинному відділенні може піддатися сумніву. Нам на кораблі не потрібен якийсь там читач-думок». «Він не читач-думок», – зауважив Пауел. «Людина, яку ми приймаємо, займе дуже важливе місце». «Ну і що він вміє робити?» – спитав Дантон. Пауел завагався. А потім сказав, «Він допоможе нам злетіти». «Як?» – спитав Дантон. «Він телекінетичний псі», – швидко сказав Павел. «Він, так би мовити, буде штовхати». Дантон нічого не сказав. Арільйо якусь мить просто дивився, а потім розроготався. «Штовхати? Ти маєш на увазі, що він буде бігти ззаду і штовхати нас? Можливо, він збирається бігти з пригодою на спині? Сем, де ти залишив мізки?» Пауел лише посміхнувся на глузування. Подумки він похвалив себе за правильну лінію поведінки. «Краще вони будуть сміятися з нього» ніж кидатися на нього з кулаками. Він погладив вуса і сказав, «Він незабаром буде тут». «Ти серйозно?» – спитав Дантон. «Цілком. Але, Семе, дозволь мені пояснити», – сказав Павел. «Телекінез, яким він володіє, це поки що незбагненна форма енергії». Це вплив на рухливі маси, часто великі, без явної фізичної взаємодії. І це так і працює. Двоє чоловіків уважно слухали, хоча й скептично. Павел поглянув на годинник і продовжив. Командування подумало, якщо він зможе успішно застосувати свої сили на нашому кораблі, то ми зможемо зекономити трохи пального. Це дало б нам хороший запас міцності. Колеги кивнули. Звісно, вони були за економію палива. Це була найбільша проблема в космічних польотах. Заправляли під самі вінця, та лише невеличка похибка в розрахунках траєкторії або перенавантаження, і все. З п'ятьох кораблів, які відбули в далекий космос, двоє були втрачені саме з цієї причини. — Кажу ж вам, — сказав Павел, — він не втручатиметься у вашу роботу. Все, що він збирається зробити, це спробувати штовхнути нас. Він посміхнувся і приготувався повідомити їм решту неприємних новин. «Гаразд, але поки він буде тут, нехай тримається осторонь», – сказав Дантон. «Даруйте», – сказав їм Пауел, – «але ви не можете триматися осторонь один від одного». «Що?» Попри свою чималу професійну кваліфікацію, Пауел мав ще одну якість, яку не викладали в коледжі. Знання, як поводитися з людьми. Саме це він і застосував нині. Як ви знаєте, псі не є нормальними людьми. Вони не пристосовані до життя. Здається, навіть існує певна кореляція між цим та їхніми надприродними здібностями. Якщо ми хочемо, щоб цей псі допоміг, нам доведеться поводитися з ним, як належить. А я і не збирався плювати на нього, сказав Арілію. Навіть більше, сказав Павел. Я довго розмовляв з Веверлі про це. Він дав мені інструкції з користування. Він витяг з нагрудної кишені аркуш паперу. Він дав тобі інструкції з користування? «Звичайно, для псі. Ось послухайте». Він розправив папір і почав читати. «Імовірно, що всі здатності існують так само довго, як і людство. Але операційно вони проявилися нещодавно. Вони вже показали, що здатні розширювати людські здібності». Та мене ще якийсь час, перш ніж ми зрозуміємо, чому це відбувається. Ці інструкції з користування розроблені за результатами найсучасніших досліджень. Ми виявили, що найкращі результати, і часто єдині, досягаються при їх застосуванні експлуатаційно, Людей-псі можна вважати складним, делікатним, потужним механізмом. Як у випадку з іншими машинами, необхідно дотримуватися певних правил обслуговування та експлуатації. Щоб функціонувати, будь-яка машина повинна бути надійно встановленою, заправленою змащеною маслом, регульованою. Впорядкувавши їх, ми виявили. Для того, щоб він взагалі функціонував, псі мають відчувати себе як вдома, в безпеці та комфорті. Людину псі необхідно постійно хвалити. Оскільки псі нестабільний, його потрібно періодично заохочувати. Розуміння та співчуття необхідні завжди та повсякчас, коли маєш справу із псі. Псі має бути дозволено діяти у своєму власному темпі. Надмірний тиск зламає його. Павел підняв очі і усміхнувся. Ось і все. «Семе!» – м'яко запитав Дантон. «Чи не досить нам клопоту з керуванням кораблем без того, аби ще доглядати невротика?» «Звичайно!» – сказав Павел. «Але тільки уявіть собі, що б це означало для нас, для космічних польотів, якби ми могли вилетіти із землі, не витративши більшу частину палива». «Було б круто», – сказав Арільйо, згадуючи часи, коли він заливався кров'ю на датчиках палива. «Ось копії інструкції з експлуатації для кожного з вас», – сказав Павел, дістаючи їх із кишень. «Я хочу, щоб ви вивчили їх краще». «Ніж знаєте власні імена?» «Чудово!» – сказав Арільйо, нахмурившись і дивлячись на друкований аркуш. «Ти впевнений, що він може нас штовхнути?» «Ні», – визнав Павел. «Ніхто цього не знає, напевно. Його здібності спрацьовують приблизно в 65%». «О, ні», – сказав Дантон, – «я зараз приведу його, тож приберіть ці папери з поля зору, коли ви почуєте нас». Він усміхнувся, показавши зуби. «Розслабтеся!» І вийшов з кімнати. Він почав свистіти, йдучи коридором. Загалом вони сприйняли це дуже добре. За десять хвилин він повернувся. Хлопці, це білі волкер. Волкер? Стів Дантон? Філ Аріліо. Здоровте, сказав волкер. Він був високим, десь метр дев'яносто, підрахував Павел, і неймовірно худим. На його лисому кістлявому черепі залишився плаваючий німб блідо-жовтого волосся. У нього було. Довгоносе і якесь нещасне обличчя. І в цей момент він кусав плоску нижню губу. «Нормальний на вигляд, товариш, на ці кілька місяців?» – подумав Павел. «Сідай, Волкере!» – сказав Арільо з ентузіазмом, потиснувши руку Волкеру. «Як воно, е хлопче?» – привітався Дантон. Пауелл стримував усмішку. Для того, щоб взагалі функціонувати, всі мають відчувати себе як вдома, у безпеці, в комфорті. Хлопці якнайкраще дотримувалися інструкції. Вони знали, що може означати додатковий поштовх під час зльоту. Волкер сів, підозріло дивлячись на них. «Як вам наш корабель?» – запитав Арільйо. «Нормаз», – сказав Волкер з виглядом людини, яка бачила більше і краще, попри те, що це був єдиний діючий космічний корабель на даний момент у Сполучених Штатах. «Як ти ставишся до подорожі?» – запитав Дантон. «Та, ось ще одна». Відповів Волкер, відкидаючись на спинку крісла. «Не надто твердо. Хочеш подивитися решту корабля?» Поспішно запитав Павел. Він бачив, що Арільо вже тліє, і Дантон не виглядав надто щасливим. «Ні», – сказав Волкер, – «пізніше у мене буде багато нагод». Настала незручна тиша, яка, здається, – не турбувала Волкера. Пауел краєм ока спостерігав за ним, коли він запалив сигарету. Невротизм, як він і очікував. Але Волкер був просто зарозумілим. Волкер буркнув щось і засунув руки в кишені. Пауел подивився на нього і зрозумів, що він стискає і розтискає кулаки в кишенях. Він, мабуть, нервує. Подумав Пауел і подумав, як би сказати йому щось приємне. «Як швидко ти штовхнеш корабель?» – запитав Аріліо. Волкер зневажливо подивився на нього. «Швидко, як тільки можна!» – сказав він і судорожно ковтнув. «Та ні, він не нервує», – вирішив Пауел. «А наляканий, просто наляканий». І намагається це приховати. «Ну, як вам наш маленький гарненький кораблик?» Безглуздо сказав Дантон. «Маленький гарненький кораблик», – повторив Арільо. «Хочу шоколадний батончик?» – сказав Волкер. «А як щодо сигарети?» – сказав Павел, пропонуючи йому одну. «Гадаю». Я зараз просто вийду на вулицю і візьму батончик. На космодромі має бути торговець. Ми скоро вилітаємо, сказав Павел. Мені потрібно йти на брифінг. Нац, коротко сказав Волкер і пішов собі. Я вб'ю цього хлопця ще до того, як ми стартуємо. Пробурмотів Арільо, коли Волкер виходив із кімнати. Дантон виглядав похмурим. «Нам просто треба його терпіти», – сказав Павел. «Він звикне». «Він нестерпний», – сказав Дантон. Вони сиділи і пильно дивилися на двері. Павел почав жаліти себе. «На що його намовило командування?» «Я вже не хочу нац», – сказав Волкер, повертаючись до кімнати. Він переводив погляд з обличчя на обличчя. «Ви, хлопці, про мене говорили?» «Чого це ти вирішив?» Раптом запитав Арільо. «Ви, хлопці, мабуть, думаєте, що я не зможу штовхнути цей ящик?» Сказав Волкер. «Не переймайся», – суворо сказав Павел. «Ми нічого такого не думаємо. Кожен з нас буде робити свою роботу». Ось і все. Волкер просто дивився на нього. «Ну, час виходити на зв'язок», – сказав Павел. «Ходімо зі мною, Волкере». Він провів Волкера в диспетчерську і показав йому лінію силових діаграм, пояснив послідовність наказів і Ростов йому, що він має зробити. Волкер уважно слухав, усе ще жуючи нижню губу. — Гаразд, капітане, — сказав він, — я зроблю все можливе. — Добре, — сказав Павел, згортаючи свої карти і відкладаючи їх у бік. — Тільки не розраховуйте на мене аж занадто, — сказав псі і поспіхом вийшов із кімнати. Павел похитав головою, і перевірив інструменти Потім він пристебнувся І увімкнув внутрішній зв'язок Дантон, готовий? Готовий, капітане Арільо Один момент Готовий, капітане Волкер Є Добре Пауел отримав дозвіл на зліт з вежі керування Він відкинувся назад «Десять секунд! Головний двигун увімкнутий!» «Увімкнено!» – сказав Арільо. Ревіння потрясло корабель, коли двигуни поринули в насамовите життя. «Давай!» – сказав Пауел, кинувши оком на циферблати. «Чудово! Тримайтеся, Дантоне! Налаштуйся на допоміжний режим!» Є шість секунд. Волкере, будь готовий. Так, сер. Чотири секунди. Пішов кисень. Дві секунди, одна секунда, старт. Давай, волкере! Корабель почав підніматися, тримаючи баланс на реактивних струменях. А потім гігантська сила притисла їх. Пауела відкинуло на сидіння Він знав, що надприродна сила Волкера Зараз штовхає корабель Він подивився на датчик висоти Щойно вони досягли п'ятисот футів Він перемкнув тумблер Головний двигун вимкнено Давай на всю силу, Волкере! Гуркіт вщух Проте корабель Лише прискорився і заломив неймовірний віраж. Пауел здивувався, що ж це було не прискорення, звісно, корабель знову увійшов у віраж. Пауел ахнув і втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, корабель був оточений космічною темрявою, сили прискорення. Все ще стискали його груди з силою руки велетня, але він таки доклав зусиль та подався вперед, аби визирнути в ілюмінатор. Звісно, там виднілися зірки, Пауел злегка усміхнувся. Треба пригостити волкара пивом при поверненні на землю. Отже, всі фактор спрацював. Йому було цікаво, як далеко вони від Землі. Доторкнувшись до панелі приладів, він подивився на екран. «А де ж Земля? Де наша синьо-зелена планета?» «А Землі не було!» Поблукавши поглядом, він таки знайшов Сонце. «Але чому воно таке маленьке?» «З відстані Землі воно виглядало, як...» «Велика горошина! Але де ж вони тепер?» Павел розстебнув ремінь. Він відчув, що прискорення корабля явно зменшується. «Так, а яка ж їхня швидкість?» «Фантастика!» «Дантон!» – крикнув він у переговірний пристрій. «О!» – відгукнувся Дантон. «Що, брате?» Негайно сюди. Треба уточнити наші координати. Арільо, «Так, Семе!» «Глянь, що там у Волкера!» Пауел знову подивився на зірки, потім на сонце. Потім нахмурився і перевірив свої цифри. Це не могло бути правдою. Через півгодини Дантон придумав відповідь. «Наскільки я можу зрозуміти...» – сказав він. – Ми десь між Сатурном і Юпітером. – Напевно, ближче до Сатурна. – Це неможливо, – категорично сказав Павел. – Ну, звісно, – погодився Д'Антон. – Подивись сам. Павел переглянув цифри штурмана, але не знайшов у них помилки. Вони були за 500 мільйонів миль від Марса. Ні, за 10 мільйонів. Пауел похитав головою. Цифри не справили на нього якогось враження, бо ніхто не міг осягнути, що насправді означають 500 мільйонів миль. Він автоматично зменшив це до зрозумілої величини, аби за даних обставин це було б хоч якось прийнятно. — Отак-то занесло, — сказав він. — Ну і ну. Тут увійшов Арільо, і він звернувся до нього. — Як у нас з паливом? — Так собі, — відповів Арільо. — Звісно, що злід із псі допомогою посприяв, але нам все ще не вистачає. — Звісно ж, не вистачає, — погодився Павел. — Сатурн. Він спробував уявити, як же це так сталося, і не зміг. Корабель, закинутий у космос за допомогою парапсихологічних сил, якось стрибнув крізь простір. Волкер увійшов до кімнати. Його бліді губи сіпилися. — Ти сказав, що ми навколо Сатурна? — запитав він. — Орбіти Сатурна, — сказав Павел автоматично змушивши себе посміхнутися. Сатурн зараз по інший бік сонця. Він розширив усмішку і згадав правило друге в інструкції з експлуатації слід час від часу вихваляти феномена псі. — Хлопче, — сказав він, — у тебе справді є щось надзвичайне. «Я гадаю, я гадаю!» Волкер подивився на них, його обличчя надулося, і раптом він почав плакати. «Спокійно!» – сказав Павел, відчуваючи себе надзвичайно незручно. Його машина, здається, дала збій. «Я божеволію!» – пробурмотів псі. «Я знаю, що божеволію!» — Нічого не втрачено, — сказав Павел, зберігаючи приємний і рівний тон голосу. — Ти просто не знаєш власної сили. Ти повернеш нас. — Я не можу, — сказав Волкер, закриваючи обличчя своїми великими руками. — Я більше не можу. — Що? — закричав Дантон. — Я не можу. Я втратив силу. «Я відчув, як усе виривається з мене, я більше не можу!» Крикнув він, і чи то сів, чи то сповз на палубу. Притуливши обличчя до колін, він нестеримно плакав. «Давай!» – сказав Павел Дантону. Разом вони підняли Волкера і віднесли його на ліжко. Дантон дав йому заспокійливе, і вони спостерігали за ним, поки псі не впав у неспокійний сон. Потім вони повернулися до рубки. «Ну», – сказав Арілія, – вони йому не відповіли. Троє чоловіків сіли і подивились на пульт. Через деякий час Дантон промовив, «А якщо він і справді більше не може?» «Припустимо, він одноразовий!» – пошепки сказав Аріліо. Павел із зусиллям відвернувся від пульту. «Гадаю, це все ж таки не так», – сказав він. «Я нічого такого ніколи не чував». «Так, він нічого такого ніколи не чував, але ж психологічний стан міг стати вирішальним фактором». «Річ у тому», – сказав Дантон, – «якщо він...» повірить, що втратив свій дар, то він уже не буде здатен. «Ми переконаємо його, що з ним все гаразд», – сказав Павел. «Просто подумайте про нього як про машину. Складну, але все ж таки машину. Дуже сподіваюся, що запасні частини цієї машини не залишилися на землі», – промовив Дантон. Кілька хвилин вони мовчали. «Нам краще запустити двигуни», – сказав Павел. «Ми повинні розвернути корабель, бо вилетимо з сонячної системи». «На це треба витратити паливо», – сказав Арільо. «Не можу нічим зарадити, але спробуйте прокласти оптимальну орбіту по кривій». «Так і так», – сказав Дантон. «А потім поїмо». Після того, як корабель здійснив маневр, вони змогли поїсти. Після цього сіли за обговорення. «Щось таки залежить від нас», – промовив Павел. Його самовпевненість була чистим блефом. Його нерви були розбиті. Ми повинні відновити його впевненість. «Це просто?» – сказав Арільо. Варто лише зателефонувати психіатру. Дуже смішно, відказав Дантон. Не так вже й смішно, сказав їм Павел. Психіатр зараз був би у пригоді, але якщо у нас його немає, то у нас є інструкція з експлуатації. Дантон і Арілья слухняно дістали свої копії інструкції і поглянули на них. «Весь цей час, – сказав Павел, – нам доведеться думати про Волкера як про машину. Це вихідна точка. Отже, панове, які є пропозиції щодо повернення його в робочий стан?» «Маю певну ідею», – нерішуче сказав Дантон. Вони обговорювали його пропозицію кілька хвилин, і вирішили, що варто спробувати. Рілліо пішов за Волкером. Коли він увійшов, Пауел і Дантон тасували колоду карт. — Зіграємо в покер? — з вдаваною недбалістю запитав Пауел. — Все одно більше нама чого робити, поки ми проходимо маневр. — Грати в покер? — пошепки запитав Волкер. — Звичайно. Сідай. Високий псі сів на стілець і взяв свої карти. Гра почалася. З огляду на нестабільність псі, його треба було потішити. Це була найбожевільніша гра, яку Пауел коли-небудь бачив. Вони вирішили дозволити Волкеру перемогти, сподіваючись повернути йому впевненість. Але Волкеру... Було важко програти Він несміливо позирав на свої карти і кидав їх Він скидав, коли хтось піднімав Волкер навіть не затуляв карти Але чоловіки були наполегливі У мовчазній змові вони викидали хороші карти в надії отримати дріб'язок Вони намагалися підбити Волкера до страйку Фолдуючи перш, ніж він міг і потроху Волкер просувався вперед. Пауел спостерігав за грою псі. Сумне, домашнє обличчя чоловіка було спотворене від напруження. Він брав кожну карту так, ніби від цього залежало його життя. Пауел ніколи не бачив людини, яка б грала так серйозно і так погано. Нарешті... Підійшов вирішальний момент. Волкер, який не витягнув жодної карти, здавалося, набрав впевненості. Він зробив ставку. Пауел взяв одну карту, розділивши пару. Він підняв. Дантон і Арільо підняли. Волкер завагався, потім здав назад. Після кількох раундів Волкер об'явив. Павел мав десятку, у Арільо була вісімка у Дантона дама. Волкер залишився з тузом. Гарний блеф, сказав Пауел. Волкер підвівся, його обличчя скривилося. Я не можу програти, сказав він дивним голосом. Не приймайся! Сказав Дантон. «Я візьму реванш і виграю ваші гроші!» Сказав Волкер, і він вийшов геть. Лише тоді Пауел зрозумів, що Волкер хотів програти. «Спокутування!» – подумав він, але не потрудився пояснити це Дантону і Арільо. Він поспішав за Волкером. Волкер сидів на двоярусному ліжку і дивився на свої руки. Павел сів поруч і запропонував йому закурити. При цьому він відчував себе в безпеці, оскільки їхня їжа та вода закінчаться задовго до того, як у них закінчиться кисень. «Ні, дякую», – тупо сказав Волкер. «Щось не так?» – запитав Павел. — Та я, — сказав Волкер, — я зробив це знову. — Що саме? — Я все зіпсував. Я щось таке завжди робив. Ось такі справи. Розуміння та співчуття необхідно використовувати завжди, коли маєш справу зі всі. Немає причин так побиватися, — сказав Павел Заспокійливим батьківським голосом. Ти вже зробив те, що нікому й не снилося. Ти штовхнув корабель. Отож ба, гірко зауважив Волкер. Я штовхнув нас туди, куди ми не хотіли. Це все одно було найпрекрасніше, що я коли-небудь бачив. І що тепер? Сказав Волкер, стискаючи в агонії пальці Я не можу повернути нас Я вбив нас Ти не можеш звинувачувати себе, почав Пауел Але Волкер перервав його Можу, це моя провина Він заплакав і витер ніс рукавом все, що тобі потрібно зараз зробити, це штовхнути нас назад, сказав Пауел. Я ж казав тобі, вигукнув Волкер з дикими очима. Я втратив свої здібності, я більше не здатен на це. Його голос набирав обертів. А тепер спокійно вислухай мене. Промовив Павел твердим голосом. Нічого ти не втратив. Це все лише питання налаштування. І він поволі перейшов до тез своєї найкращої, натхненної промови, зарезервованої для надзвичайно екстремальних ситуацій. Мусив визнати, це було щось. Він говорив і про зірки, і про землю, і про науку, і про місію людини на далеких планетах. Він говорив про нерозвинені псі-сили та їх важливість у загальному розвитку. Волкер припинив скиглити. Він уважно слухав Пауела а Пауел розійшовся. Він яскравими фарбами описав світле майбутнє псі. Люди з парапсихологічними здібностями зроблять сполучення між зірками реальним, але нині треба знайти ключик до таких особистостей, як Волкер. І далі в тому ж дусі. «Ну-мо, – вигукнув Пауел, побачивши, що його аудиторія вкрай захоплена. «Всі твої здібності при тобі. Спробуй ще раз!» «І спробую!» Волкер витер ніс рукавом і заплющив очі. На його шиї напнулися жили. Пауел тримався за ліжко і дивився, як його дорогоцінна динамомашина починає працювати. По всій кімнаті повідчинялися двері, потім зачинилися, обличчя Волкера почервоніло. Зачарований Пауел дивився на обличчя псі. Довгий ніс блищав від поту, широкі губи були опусені. Волкер напружився до крайньої міри. Потім він розслабився і відкинувся на ліжко. "Не можу", сказав він. "Я просто не можу". Пауел хотів попросити його спробувати ще раз, але він пам'ятав правило номер 4. Всі Має бути, дозволено бігти у своєму власному темпі. Надмірний тиск зламає його. Відпочинь, сказав Павел, опираючись спокусі задушити його. Він підвівся, намагаючись приховати вираз свого обличчя. Я убив вас усіх. Сказав Волкер. Павел вийшов з кімнати. Зробивши велику дугу, корабель падав в напрямку сонця. його вимкнув двигуни, побиваючись через перевитрату палива. Тепер його і справді було обмаль. І Дантон вирішив уточнити, скільки ж саме у них цих запасів. Тепер у вільному падінні, Коли всі видимі рухи зупинилися, Корабель наче завис у просторі. Сонце зростало в розмірах, Але повільно, занадто повільно. Волкер залишився на ліжку, Відмовляючись від будь-яких розмов. Павел знав, що цей чоловік картає себе, засуджує знов і знов. Він хотів щось з цим зробити, але не міг знайти рішення. Ось дані про паливо. Дантон в рубці демонстрував графік. Ось це курс і швидкість. Ось пункт призначення. Він вказав на рядки даних. «Тут у нас закінчаться харчі. Лінія була далекою до місця призначення. А тут вода. Ця лінія була ще коротшою. А якщо ми прискоримося?» – запитав Павел. «Марна справа», – сказав Дантун. «Я намагався погратися за різними показниками. І все одно не виходить». Ми навіть не змогли б встигнути, якщо б з'їли один одного та випили кров. Це приємна думка. Ти порося з кров'ю, сказав Арільйо з іншого боку кімнати. Та не вже, запитав Дантон. Вже? Арільйо відштовхнувся від стіни і поплив вперед, легко рухаючись у невагомому кораблі. Зараз подивимось, Сказав Дантон, Штовхаючись Назустріч Арільйо. Гей, припиніть! Крикнув Павел. Брейк! Двоє чоловіків Миттю розійшлися. Хлопець, Якого я хотів би Припиніть! Різко вигукнув Павел. Він почув шум. Приплив Волкер. Павел сподівався, що він не чув розмови. «Заходь!» – сказав Павел. «А вже ж! Підтягни стілець!» – сказав Дантон, намагаючись жартувати. Павел знав, що вони хотіли б пошматувати Волкера, але ситуація вимагала від нього бути надзвичайно приємним. Не так легко було задовольнити чоловіка, який закинув їх у далекий космос. — Я хотів сказати, — почав Волкер. — Давай, — підбадьорив Арільо, твердо налаштований, аби його не обійшов Дантон. — Давай, хлопче. Його тон був доброзичливий, але по хмурі очі аж ніяк. «Я хотів сказати, що мені шкода», – сказав Волкер. «Я б навіть не відправився у цей рейс, але містер Веверліг гадав, що я мушу». «Ми розуміємо», – сказав Дантон, стискаючи пальці в кулаки. «Звичайно, все гаразд», – сказав Аріліо. «Ви всі мене ненавидите», – сказав Волкер. І виплив. Погані з вас, аристократи, хлопці, дорікнув Павел, коли волкер відбув. Правило три, пам'ятаєте, порозумінням і співчуттям потрібно користуватися завжди. Ага, сердито сказав Аріліо. Дантон кивнув. Розуміння «Як ти на нього подивився?» «Вибачте, капітане», – сказав Арільо офіційним тоном. «Я не актор. Якщо мені не подобається хтось, то таки не подобається». Він люто глянув на Дантона. Дантон не забарився відповісти тим же. «Я сказав вам думати про нього, як про машину» сказав Павел. Арілью, я ж бачив, з якою ніжністю ти ставишся до своїх механізмів. Звісно, сказав Арілью, але я також можу лаятись на них і навіть бити ногами. У цьому і була проблема, подумав Павел при поводженні за розумною машиною. Ви не можете зірвати своє розчарування на ньому. Гаразд, тоді не робіть нічого, сказав Павел. Аріліо відсунувся у протилежний бік кімнати, знайшов карти і почав розкладати пасіянс. Павел підійшов до диспетчерської, щоб все обдумати. За ілюмінатором блищали зірки. Лежав мертвий простір, могила, що простяглася на 500 мільйонів миль. Мало бути рішення. Ось пункт відправлення. Вихід, подумав Павел. Це псі-динамо спрацювало на виході. Чому ж він зараз не працював? Він дістав інструкції, які дав йому Веверлі, і поглянув на них. Ці емпірично виведені правила роботи наведено, ці правила були далекі від істини, подумав Павел. Веверлі ще мав пройти довгий шлях. Необхідно дотримуватися певних правил технічного обслуговування та експлуатації. Вони спостерігали за ними в міру своїх можливостей. Теоретично, з псі не повинно було статися нічого поганого. Але все одно тонке заплутане динамо в свідомості Волкера – Відмовилася функціонувати. Пауел ляснув себе постигнув. Як же це було прикро, мати поруч таку неймовірну силу, яка могла закинути їх хоч на Альфа-Центавра, хоч до центра галактики, але не мати змогу нею скористатися. Бо вони не вміли керувати цією технікою. Інструкції з користування. Він не був психіатром. Він не міг сподіватися вилікувати Волкера від його неврозів. Єдине, що він міг зробити, це звільнити їх достатньо, щоб змусити його працювати. Що він пропустив? Він прочитав інструкції, і в його голові почала формуватися ідея. Тут щось було. Він майже намацав. «Капітане, ну що таке?» – спитав Павел, розлютившись уперше за час рейсу. Він був так близько, аби знайти рішення Він люто глянув на Антона Це Волкер, Семе Він зачинився в одній із кімнат Я думаю, він збирається вчинити самогубство Пауел притиснувся до стіни І кинув своє тіло в коридор А Дантон послідував за ним Арільо стояв біля дверей Стукав у них і кричав Павел відштовхнув його вбік і сплив угору. Волкере, ти мене чуєш? Тиша. Принеси щось, щоб відчинити це, прошепотів Павел. Волкере, знову закричав він. Не роби дурниць. А я роблю, пролунав голос Волкера. Не смій «Як капітан цього корабля, я наказую вам...» Булькання Волкера обірвало його. Рільо вже спішив з баяльником. Коли вони розплавляли замок, Пауел дав собі обіцянку ніколи не відбувати у космос на кораблях десь тільки дверей. Нібито він колись гуляв космосом на іншому кораблі. Відчинили нарешті двері, і Арільйо розсміявся. Їхнє нещасне, перевантажене псі-динамо пливло в повітрі, його руки і ноги гротескно смикалися. На шиї у нього була мотузка, інший кінець прикріплений до стійки в стелі. Цей дивовижний дурень намагався повіситися у невагомості, але в наступну мить ситуація вже не здавалася такою кумедною. Мотузка душила Волкера, і послабити її вони не були в змозі. Весь екіпаж намагався допомогти нещасному використати якусь зачіпку у невагомості. Врешті-решт Дантон перепалив мотузку полум'ям. Волкер прив'язав мотузку до стелі, закинувши інший її кінець собі на шию. Аби досягти бажаного ефекту, він зав'язав на мотузці вузол. Цей вузол легко затягується, і залишається тугим. Його можна було послабити лише, Потягнувши певним чином обидва кінці. Волкер зв'язав кінці на потилиці Квадратним вузлом, Недосяжним для нього. Він притолився до стелі Та з силою відкинувся. Вузол затягнувся. Ця відчайдушна дія – точно відповідала відчаю Волкера. «Вгору! Тягніть його вгору!» – вигукнув Павел. Він люто глянув на червонолицього Волкера, що задихався і спробував зібратися з думками. Що він тільки наробив, робив, дотримуючись правил, аби улестити його, і що ж в результаті? Його дорогоцінна машина – майже зруйнували себе. «Хіба можна запустити механізм?» – подумав він, якщо погладжувати його. «Так діла не буде. До біса правила!» «Ігри закінчилися!» – сказав Павел. Він звертався до свого екіпажу. «По місцях ми відбуваємо всі запитання, що готові вже були пролунати, Капітан зупинив красномовним поглядом. Вже в рубці він тихо пробурмотів молитву. Потім увімкнув внутрішній зв'язок. «Дантон готовий?» «Готовий, капітане». «Арільо?» «Готовий». «Волкер?» «Так, сер. «Десять секунд. Головний двигун запущено». Двигуни загуркотіли. «Давайте», – сказав Павел. «Я хочу максимуму». «Правильно, капітане». «Дантоне, налаштуйся на допоміжний». «Так, капітане». «Шість секунд. Волкер готовий?» «Так, сер, пролунав переляканий голос Волкера. «Чотири секунди», – промовив Павел, сподіваючись, що Волкер – не встигне сказати собі, що не зможе цього зробити Дві секунди Давай, сказав він собі Має вийти, має Одна секунда, запуск Давай, волкере Корабель кинувся вперед Але він не відчув жодної реакції від Бога. Корабель працював лише на своїх двигунах. «Добре, Волкере!» – холодно сказав Павел. «Піддай ще трохи!» Все одно відповіді не було. «Чудова робота!» – сказав Павел. «Арільйо, відключи головний двигун! Перейми, волкере, Протягом. Неймовірно довгої секунди нічого не відбувалося І тоді корабель кинуло вперед Потім їх втиснуло у крісла і зірки почали розмиватися «Отримай координати курсу Д'Антона», – сказав він Волкеру «Чудова робота, містер Волкер» Ось і все, подумав Павел. Ці правила, які дав йому Веверлі, могли б спрацювати на землі, але в стресовій ситуації, ну, це не більше, ніж цікаві дані. Параліч, який був, опанував Волкера, минув, як тільки пролунали чіткі та зрозумілі накази Це ж так природньо До біса всі ці інструкції З користування Головне правило роботи Псі Заключається в тому, що він Людина І ставитись до нього Треба, як до людини І здібності його Мають сприйматися Як розвинуті навички А не Виняткові обдарування Скасуйте всі інші інструкції Основне правило роботи з такими особами таке Псі – це людина І до неї потрібно ставитись як до людини Здібності псі повинні сприйматися і використовуватися як розвинуті навички, а не як дивовижні таланти. "Сер?" так, відповів Пауел, впізнавши голос Волкера. "Можу я зробити трохи швидше?" запитав пси. "Так і так, містере Волкер", сказав Пауел чітким, серйозним, командним у